Temelia casei sufletului nostru ai făcut? Doamne, de ce de slava de lumii, Cu degete camirul ne-ai îndepărtat? Doamne, de ce sfânta cruce drept scară, Cheie și poartă ai pus, Iar nouă, ca să intrăm, ni l ai dat? Doamne, de ce, în lunga răbdare, prin răbojul cu trupul, cu lumea și cu demonii, pe rând ne-ai încercat. Doamne, de ce să fim zdrobiți, mutilați, furați și scuipați ca să ne încununezi? Ai lăsat. Doamne, de ce prigoana pentru numele tău pe toți ca frații ne-a legat? Doamne, de ce cu dorul așteptării tale de atâta timp ne-ai certat? Doamne, de ce numele Tău, cel scump și drag, ca o pecete în noi l-ai săpat? LACRIMA MUCENICIEI Doamne, dăruiește-ne roa lacrimilor, când neamul mucenicilor Tăi în straia albe l-ai îmbrăcat, fiindcă de subjert felnic la Tine a strigat. Și să aștepte împlinirea numărului lor, așa cum prigoana pentru numele tău i-a legat.